Egun honoru erretabai aurreta gazteen emankizun parte hartzailea euskal irratietan, badakizue, zuek ere parte hartzeko ez duda grabaketak etxetik egin, eta mailez igurri gure puntiu irratia abildua gmail.com erat, edo whatsappez bidali 06 ogoita amar, 0sazpi lautanoita amasei amar zenbakirat, telefonoz ere grabatzen altzaituztegu. Egun txiste batzuk ondatuko dauzkigu getariako zantsook, gero muskili alderat joanengira, ama jaren agurtzerat vaianaren istorioak ondatuko dauku, txominegik ipuin baten behi emanen dauku gaur egi bat asmatu nuen, Eta Selina Migai Mexgolari eta Apaintzaleak Jonikak ere hasiko ditu Gaur Sanpoina boteilak, nola bersiklatu, Margot edo kolorezko arkatzen altzatzeko ejanen dauku eta bukatuko dugu beste ipuin batekin Nairara oraskoaga Jubiok iremanen gaitu hartzaren ehistatzera. Egan bezala txiste batzu ongi asteko gure eguna gaitariako sanchoren agurtzera attegoaz. Eguna nintzule gusiezi, sancho nais, sausti urte ditut eta gaitari nombisi nais. Nira eta nirekin irru txiste horiak maite ditugu. Puei, puei, puei Lena Ea chumino laeraten da puerta euskaraz Atea, bisikiongi Ta puerto ateo <tutu> Bigarena Irakasleak ikasleari Sanda animaliarik produktiboena Oiloa yauna Eta sergatik Il do à short ya do go lako àken son bat' dit tout milieu jack che à milieu -yak. Arres, pero dud maite dituzuela. Izan ontza eta laster arte. Ha ha ha ha ha ha eta getariatik muskildirata abia giten baianaren historiua emanen dauku orain amaiak aurkez pentsipi bat egiten daukuleenik. Muskildiko amaian nusi bastuxte batzit. Eta kontaktiko daizieta Vajana nistoia, senda hannik maite dit. Vajana motu nyi izlen Bizik ke maite disu be amanyan isto ya mchicha be amani tada de itchi talak tefitien leyenda kontozedis tefiti bebio saga de dina islabada in batas vayana hanji dera itchi talak E gaitandeio Echashuak haitatisitu Te fiti bebiota Echiliberdisu Kuajez beteik Beislatik badosu Vaianak Echashu lusibat haxan disu Eta echashu lat badua Höhönyu hön Ez baken eukak Se dixo negarremu sasi Nekidishu, maui, atzaman Te fitien Biotza Eba txibaitu Tampeztabat Endotik Vaianak, maui, ikustan Mawik ez ditu habo bodereik bemakil marikua galdi beitu. Vaianak Mawiri ezplikatzen teio ebaadzhi beitu tefitien biotza motu nyi islan ez cila habo janai yaik eta horin ez habo Haxanai -ha Och den Berg ein ga khe kinjoy tan tje Edine kaxa majo si gantevat kutchatsen disi Taxama khoak disu mawien kaxa makila magicoa ami bat batallacen aha biltsi makil magicoa Eta schoan, bidia, jokaititzen dixie. Askenin, helzen tutsu, defizien haitzen iran. Winan, shesko, mustro batez, trabatig tutsu. Mauei, vien magekoa jabiltan dissu juzko monstron aen mena ben maquil mageko haustan dissu eta tristet maui badosu itxasen bata beru speran bintzatzen nago gueren berdin ibilz Ordin vajana bakarik. Estissu habo indahik. Eta tefitien. Biotza. Hukilat ortu kitzen disu. En botzen sutan dut. Amenien botza. En synik. Hukinden. Harimajikua. Harabil sen disu. Vajana. Jusko. Mostroa en ataka badosi Maui ebai baian nahi laguntzea harra horra gizik. Eldu berrian sustraien tatik tira eta goran jaso jarrikan tauri aurrean eta mantendu zut À ce qu'il y a, c'est quoi J'ai trouvé une et certaines dixues. C'est un békechienne, j'ai trouvé une autre chose. J'ai trouvé un transformateur. C'est un défait, Sono tan libre ir la ti che va salva tu godar alcun sor Aharita ve <tose> et silat Mutunico gentia contentici fetia cheta aranyak Haha jin aitetamak ve haxas bisiki kontentitsi. Isto ja finida. Azken arna semane inuken Kantarina Torreira Azken arna semane inuken Eguzkitik Eguzkiat Azken arna semane inuken Txasori da gira. Azken ar-nasa eman ari nuke, Meguna Azken ar-nasa eman ari nuke, Azken ar-nasa ema nahi Kantarin atorrer e e e iran Azken ar ematen dugun Eguzkitik eguzkiran Azken ar-nasa e Itxasoari ben gira Azken arna sa ematen dugu Eguzkitik eguzkira Azken arna sa eman Nahin nuke Itxasoari begiran Azken haro naseke manain, itxasoari beguen gira. Ezker mila amaia, Baianaren historioa kondaturik, Benito, lehtxun diren begira kantua lagun. Ego era bere zihuntan augeez doakien saio parte hartzaileak Euskalgatietan. Goizeko hamak hoenetan itzzordua zuen lanenen entzun arrasteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuine, bertso olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz nmp 1 edo web formatuan edo guk telefonoz grabatuz. Xhetasunak gure punttu igatia Soen popo xamenen eta sergatik ez xorkun zen zain gaude Gaur eta gazteak zuzendu eman kizuna beraz euskali jatietan eta charri Selin migai margolari apaintzaleak erakutsiko dauku nola xampoin boteilak bestela katuz, margo eta arkatz untziak altsa ditzak ezue. Artu beraz notatzeko papera eta arkatza eta han beste ipuin bat orain, maite landart beskoiztagaren entzuteko plazera izaren dugu, eh? asteguntan ere bai, baina auzo egian gelituko gira aleenik azpagnen eta txominegik erri bat asmatu nuen ipuin bat eskainiko baita uku. Egunan txominegi naiz, NHeko apal bat zuen ordenatzenari nintzela, Hortarako besteak beste garai aproposa dugu. Hau sorpresa! Xokobatean aspaldian gordean haukani pui bat esku artera erortzen zait. Duela berrogoi urte pasa, zeruko argia astekarian aurkitu nuena hain zuzen. Orduan, hamabi urte zituen Evalina Zasoro deitu batek idatzia. Kusiko Kusiko duzue. Freskotasunez, humorez eta poesiaz betetako tekstu politara. Betiko haur gazte eta heldu guzientzat. Gogo hone zirakurtzen dizuet eta zuen burugorputzak zein du. Herri bat asmatu nuen. Izar baten gainean dagoen herri bat da. Zuhaitz, landare, mendi, ibai, itxaso eta aberez betetakoa. Abereak pertsonak bezala tratatzen ditu jendeak. Jaurentzat ez dago ikastolarik, dena oian bat bezalakoa da. Etxeak oian guzi hoien artean daude eta... Zuk nahi dituzunak bezlakoak dira. Txokolatezkoak, goxokizkoak, urrezkoak eta abar. Gainera, abereak ere eberen etxeetan bizi dira. Saltegi asko dago, lastoz eginak, Zuk nahi duzuna hartu eta ez duzu ordaindu behar. Euririk bein ere ez du egiten. Oian ortan, ina naturalak daude eta pisina hoien barnan kobazuloak. Kobazulo horietara sarxtu eta dena jostailu eta jokuz betea dago. Hamaboste gunetik hamaboste gunetara, pesta handdi bat egiten da. Pesta horietan, erregina hautatzen da, erregin hori zuhaitz berezi baten gainean jarri, eta beste izar eta lurrak ikustera joaiten da hamabostegun erako. Loreak inoiz ez dira zimeltzen eta herri hortan inoiz ez da hiltzen. Denak lasei-lasei bizidira estutasun izpirik gabe, hoilarrek iratzartzen dituzte eta gaua noiz datoren goba zuloko abots batek abisatzen die. Oheak Kotoinezkoak dira eta mihiseak zilarrez bordatuak. Inork ez du prestatzen. Zuhaitze eta baratzetatik hartzen dituzte behar dituzten janeriak. Itxasoa, itxasoa dena reinez betea dago, eta ibaiak zer erran ikez, itxasoa urdin turkesa da. Ez dago somurrok alte garririk, erleek ez dia ematen dieteen, txina hurriek azutrea lur horietan ez da inor eritzen eta denak normalak dira elura egiten duenean jendea jostatzera joa itenda erriguzia zurizuri zuri dago Lehengo goi jandean, gatu batek irugatu metziki ukan zituen eta hastezkenean haien bataioa ospatu zen Herriunek, ez du kartzelarik, ezea soladuzkara joaite beharrik ere. Apez jaunak zazpi minutako mesak ematen ditu gehien ez, oso aspergarriak baitira. Haur bakoitzak nahi dituen abereak dauzkaitxean, sakuak, zaldiak, lehoiak, eta bak. Egun batean, hilargia etorri zitzaien bisitatzera. Berarekin egin ziren eta hilardiak errantzien handikaitzina gauetan argia emango ziela onugi ikusteko. Martzianoak ere etorri zitzaizkien, eta haiek ikustea, pesta jaundi bat egin zuten, beraien aldeko pesta jaundi bat, Martzianoek gatutipiei etxe bat utzi zieten, ofni zena duten horietakoa. Herri hortan, ez du manatzen, denek eskubide berdinak dituzte, inork ez da itsusia eta denak azkarak dira. Herri hortan, beti alaitasunean bizi dira. Eta zu, so, nahi alduzu herri hortan bizi? Mil esker txominegi eta orain ondai zela saioan entzuten dugun Selin Mihaian ganat joan engira. Irratita tipi bat eskainiko dauku, shampu euntzien berzi klatzeko zerrekin den dena jakinen dugu, Mari Añez Gorostiak dugu Selin. Egunon Selin Mihai, egunon deneri gaur ze proposatzen daukuzun lehen aipaldi hunen zata... Bat dut um, ideitipi bat ebe uh, txan margo edo fetra, eta besteku ziorien uh, biltzeko buleguan. Eh, aurrek Hai. beti denetan emaiten baituzte. Eh, buleguan emaiten ditugu bat pote batzu, harkatz poteak eta beti erortzen dira lurriat eta arkatzak lurrian. Hor bon. proposatzen dauzet berzlikatzea zuen xampoineko uh, uh, botoilak. Tu, Hala? Ados eta hori dira moztu berdi da eta la cosse va voilà, hala shimpleki moztuko eta eh, uh, sare tipibaten egiteko gisha ha eh, mm -hmm. ordia na um, shimpleada einzinekopartea uh, Askiapar, para nuze, xampoina eh, bauzien. Zehuntzimota bon, den. Zehuntzimota mm. bauzien. Baina, bau, bon, saien, atxikitzen nuze, hamar, hamar, hamar, bi sentimetroa entzinean, eta gilean, luzeago iten nuze. Hadez, eh? bakarrik erdia behar da mosten. Bakarrik erdia, gibela ez duze gainera, no? baina mosten borobilduz pixka bat, eh, mm -hmm, politu mm -hmm. kaiteko, Ajay. eta oherdian herdean txilotipi bat egiten nuzea, Eta hor, erro esten dituzi... Um, oialak zintzilaketzeko, kolatzen diren krosetatipi oh, huriak. Eta hor, gainean zintzilik atzen duzia. Eta hor, ebe margoak emaiten alditu zia. Baina badabesti idei bat ere. Da ziren uh, mugikora beti kargatzeko, ba uzio, problema bat, eh? Prizen ingurian hor, aria beti zintzilik egoiten da. Telefona edo lurrian, edo mahen gainean, afen sokak denetan. Mm -hmm. Ba liatzen aldu Ber, eh, uh, untzi hori, uh, prizan zintzilik emanik. Priza hamaiten nuzi eta, eh, sartu haintzine. Zintzilik atzen nuzi e-prizaren uh, barne aldetik. Hey. Eta hora, esten nuzi e-prizai ekin. Eta hor zintzilik egoiten da. Ah, Porta behar nean sartzen nuzi eta aria behar dare. Ah. Batzutan, goregi ditugu, ez dugu mumbleko induan. Eta, badira dira, mila ari. Eta hey. hor eh, argia da. Eta... Hey. Uh, Ordean, e, uh, joiten ere, eh, etiketak entzen dituzie, hori apaintzen alduzie, edo zien uh, kolorezkozko txekin, edo markerrekin, eh, zerbait uh, izendatuz. Mm -hmm. Eta bada horiekin ere azken ideitipi bat, izaiten ala ere lili ontzi bat. Šampoina askia ondia bari mauzie, eh, ahun plastik askoa baita. Vai? Eh, maiten lur l'ourpichkat eta barnean ez eginik kaktus euh, edo eh, pichkatak euh, planta agracha horiek horiek gire, diseunak direnak eta horiek emaiten ha du gero, eh, etiketak enousier, apa enousier sien pote pour politorie eta hor hitze batekin zintzirikatzen ditusi uh, sur uh, sur pouchekatetan edo paleta batetan ere hartzen hau zi paleta bat, uh, egorrezko paleta, coloriak uh, bat tindu eman, Hai. eta hor, maiten adituzia zintzilik, eta bakotxean lili zberdin bat, edo zait, eh, erortzen den lili horietaik biziki politen aldu barne batetan. Beraz pentsa, eh, šampoenetako untzi huriek, eh, forma pixka bat mostuz, behiz sortzen alduzia beste untzi bat, oso askarrak dira, eta huriekin eh, beste zerbait asmatzen alduzia. Ola, edo garajean itziak biltzeko, edo buluiniak biltzeko, edo zein gauza. Meina, mm -hmm. untzitipi batzu, eta eskia barnean txartzeko, ereskia rapatzeko hori. Horri Mala? Egin duguna, hor, ikusten alda? Bai, nire Facebook horri aldean emain dut, emain dut argazki zenbait, eta nire uh, webgunean ere, eh, milakolore.com, hor blog uh, gisa bada horri bat, eta hor barnean uh, emain dut argazkiak. Ederki, mil esker, montako egunak arte. Egoera bereziuntan, aurrer doakien saio parte hartzailea euskalieratietan. Boizeko amak orenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz, etxetik prestatu, kantu, ipuine, bertxo, olerkiak edo beste.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 Eta emankizu parte hartzailehuntan parte hartzeko jain zu zen ere gure puntu igatia haabiluamail.ucom mailert igori edota ez, 06 hogeita hamar 0 zazpi lauta hoita ha ama, eta. Ez ba baduzu ez bata ez bestia egitenhal goke egtzen al zaituztegu eta grabatzenna ere bai. uratzeko azken ipuin bat hartza heitatzeratu goaz konatzen dauku naiara Olaskoaga jubiok. Egun on deei, egunon, egunon leoiak, gaur, hartzaren ipuina kontatu nahi nezueke. Horretarako, ipuina entzun aurretik gure kantu txiki hori egingo dugu. Begiak irekiak. Belarriak tente. Aoa itxita. Eta ipurdia geldirik. Nnnn. Mm, Nnnn. Mm, zatzera artza ez zatzera goaz bat harrapatuko dugu ez goaz ikaraz. ara Belardi bat ezin gara gainetik joan bitik joan ezin belar artetik joan beharko zizti zazta, zizti zazta, zizti zazta hartza izateragoaz. haundi bat arrobatuko dugu. ez goaz ikaraz ara ibai bat ezin gara gainetik joan Bitik juan ezin. Ibaian gaindik joan beharko. Plisti plasta, plisti plasta, plisti plasta. Artza izatzeragoaz. Ahundi bat harrapotuko dugu. Ez goa sikaraz. Ara? Lokatza. Ezin gainetik juan. Azpitik juan ezin. Lokatzen ibili beharko gara. Zirrun, zarran. Zirrun, zarran. Zirrun, zarran. Hortza izatera. Haundi bat arrapatuko du. esgo goa zikaraz. bat! Ezin gara ainetik joan. Aspitik joan ezin basoaren, barnetik joan beharko. Ai, estropezu hemen! Estropezu hor! Estropezuan! Artza eizatera guaz. Ondi bat harrapatuko dugu. Ez goaz, ikaraz. Ara, hui, elurre kaitz bat. Ezin gara gainetik joan. Azpitik joan ezin. Elur ekaitzaren erditik joan beharko. Fu eta fi, fu eta fi, fu eta fi. Artza izateragoan, haundi bat harrapatuko dugu. Ezkoaz ikaraz. Ara? Aitzulo bat. Ezin gara joan. Aspitik joan ezin. Aitzu loaren barrutik joan beharko. Tipi, tapa. Tipi, tapa. Tipi, tapa. Zer da hori? Sudur eze dizdiratxu bat. Pelarri. Haundi, hiletxu, bi. Begi, handi. Arritu bi! Oh! Hori! Hartza da! Mir esker nahiara olaskoaga rubi hori eskertu behar Getariako Sancho muskildiko amaia Txomin Egi eta Zelin Mihai garrukoan parte harturik, eta grabaketak igori zuek ere bai gure puntu irratia abilua gmail.com erat whatsapp zenbakia errepikatzen dut 06 ogoita amar 0sazpi darogoita amasei amar eta guk ere telefonoz grabatzen alzaituzte gu eman gizuna ostirarerat pasatzen da amar eta haratsaleko lau horrenetan eta entzun dezakezue ere bai gero Euskali irratiak hucu eus web gunean izan zaitezte denak eta bihurten agorago